Націєвський «Любить другого» Положим, єжелі тільки любить, то це крупний пустяк. Но єжелі любов з фіналом, це для мене мучительно буде і позорно даже. Впрочім, до свадьби далеко ми ето разузнаєм, а отказатся і перед вінцем можна. Так би я не вскочив в корито. За сценою голос Мартина. Так я хочу. Голос Палашки. А я не хочу. Націєвський. Голос отца і матері. Один. Хоче, другий не хоче. Желательно послушать, об чом спор. Наверно, про мене. Сюда, здається, йдуть. Сховаюсь. Де же? Тут нема місця. А, в етой комнаті, де спав біля дверей, є шкап. За шкапом стану. Пішов. Входять Палашка й Мартин. Палашка. Не хочу. Не хочу я твоїх кумів. Мартин. Цссссс. Дурна. Іде на пальчиках до дверей і загляда. Нема. Пішли, мабуть, з Марисою на проходку в садок. Так не буде, як ти, душко, кажеш. Кумом візьмемо Лясковського, чоловік значний і нужний. А кумою буде генеральця Яловська. Вона крижмо хороше дасть. Палашка. Та я ж кажу тобі, що я не хочу ні Лясковського за кума, ні Яловської за куму. Мартин. У Лясковського дітей нема. Багатий. Він і дитину воспитає по-дворянськи. Палашка. Якраз. Такий скупий, та буде він тобі пеклуватися про чужу дитину. Мені страшно на нього й глянути. Краще візьмемо кумом Гарбузинського, а за куму Трощинську. Мартин, от, вигадала. Ну, Трощинська ще нічого кума, а в гарбузинського своїх десятеро. Чого від нього можна сподіватися для хрещеника? Палашка, і ніколи ти мені не уважиш. Я ж згодилася, щоб хлопчика звали Матвієм. А ти уваж за кумів? Мартин, та не уважу. Лясковський полковник а Гарбузинський – копитан. Палашка, та нехай же тобі, чорт, коли так, вибирай, сам собі кумів, нічого було й мене питать. Іде назад. Мартин, куди ж ти стривай? Ніколи мені. Через тебе порося ще перепечеться. Бери собі, кого хочеш. Пішла. Мартин йде за нею. Ну ти ж розміркуй. Та нічого в чинах не тяме. Пішов.